Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalam Ala Sayyidina Rasulullah Sayyidina Muhammad bin Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahama ba'du Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala Pada hari ini bersama-sama kita berkumpul Di dalam maulidnya Rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi wa kita semuanya yang hadir di sini kita berkumpul untuk siapa? Karena siapa? Ada apa? Maulid Maulidnya siapa? Maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang mengajak kepada majlis semacam ini siapa? Yang mengajarkan kita, siapa yang mendidik kita, yang memerintahkan kita untuk hadir di majlis yang semacam ini, yang mengajaknya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau begitu yang mengundang kita adalah Rasulullah, maka saat ini berarti kita semuanya tamunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa Kalau kita sekarang ini menjadi tamunya Rasulullah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umatnya, mengkaniyuminu billah walayamul akhir kal yukrim disuruh memuliakan tamunya. Maka bagaimana halnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam memuliakan tamunya. Apabila kita tamunya Rasulullah, maka jamuannya kita yang menjamu kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita di sini 1435 tahun sejak hijrahnya Nabi Muhammad dan kita menjadi tamunya Rasulullah, menanti jamuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana Rasulullahnya? Allah taala berfirman, wa'lamu Wa anna fiikum Rasulullah ketahuilah sesungguhnya di dalam kalian pada kalian terdapat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan insyaallah perkumpulan kita ini disaksikan dilihat dan dihadir oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam cuma kira-kira apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam Apabila kita bisa mendengar Rasulullah, kira-kira apa yang akan dikatakan oleh Nabi Muhammad terhadap para tamu-tamunya? Disebutkan di dalam Sahih Bukhari ada tamu datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahu apa yang Nabi katakan kepada mereka? Marhaban bil wafdi, gairu khazaya wal nadama. Selamat datang dengan rombongan yang datang dalam keadaan tidak kecewa, tidak menyesal. Kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. InsyaAllah kita termasuk rombongan yang datang kepada Rasulullah Tidak kecewa, tidak menyesal Sepulang menjadi tamunya Rasulullah SAW Dan Nabi SAW Beliau pun ketika datang ke Madinah Al-Munawwarah Di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari Kemudian di situ ada anak-anak gadis kecil Menyambut Rasul SAW dengan rebana, memuji Rasulullah hingga mereka mengatakan bahwasanya nah nunis watun min bin najariyah habba da bimuhammadin minjari kami adalah anak-anak kecil dari bin najjar alangkah bergembiranya kami karena tetangga kami adalah Rasulullah saw. Maka Nabi Muhammad apa yang Nabi Muhammad katakan kepada mereka yang memuji kepada Rasulullah? Rasul saw datang kepada mereka anak-anak kecil tersebut dan Nabi bertanya kepada mereka Atuh ibnani, apakah kalian semua cinta kepada saya? Maka anak-anak kecil tersebut berkata Naam ya Rasulullah, kami cinta kepada engkau. Apa jawab Nabi Muhammad terhadap para pecintanya yang datang menyambut Rasulullah? Rasul berkata kepada mereka. Allahu ya'lamu ya anna qalbi yuhibbukum. Allahu ya'lamu ya anna qalbi yuhibbukum. Allah taala tahu bahwasanya hatiku cinta kepada kalian. Alhamdulillah. Paling nikmat kalau kita cinta, cinta kita terbalas. Oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bertepuk sebelah tangan. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Disebutkan bahwasanya beliau adalah orang yang tahu menghargai tamu, menghormati tamu, memuliakan tamu. Sehingga Rasulullah SAW berdiri menyambut untuk tamu, menghormati mereka, menjamu mereka dan memberi terhadap para tamu-tamunya. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan, Innama ma ana gasim, wallahu yu'ti, saya hanya membagi-bagi Allah yang memberi. Allah Al Mu'thi sang pemberi yang membagi-bagikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam insyaallah bagian yang kita dapatkan berkat Rasulullah besar untuk kita sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an itu memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk menyatakan hasbunallah sayyitina Allahu min fadlihi وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَغِبُونَ Cukup buat kita Allah. Allah Ta'ala akan memberi kita dari anugerahnya dan Rasulullah. Ini di dalam Al-Quran. Cukup buat kita Allah. Allah akan memberi kita dari anugerahnya dan Rasulullah. Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. إِنَّا Ragibun Sesungguhnya kita memiliki harapan yang besar Terhadap Allah Jalla jalaluhu wa ta'ala ta Kira-kira inilah Yang akan diungkapkan oleh Nabi Muhammad S.A.W ketika ada orang datang Punya hajat kepada Rasulullah Apa yang Nabi katakan Ammilu mayasurukum Silakan kalian mencita-citakan Apapun yang menggembirakan kalian Kata Rasulullah S.A.W Pasang cita-cita kita pasang niat kita selagi pintu langit dibukakan untuk kita. Menyambut doa yang kita kumandangkan di majlis yang mulia ini. Cucunya Nabi Muhammad, Al-Imam As-Syeikh Al Habib Bakar bin Salim, beliau belajar dari kakeknya, leluhurnya Rasulullah yang mendidik untuk memuliakan, menghormati, menjamu, bahkan membalas jasa orang yang baik kepada beliau. Apa yang beliau katakan? Awa alimta. Bi an ahlul wafa wa muhibbuna mazalatah taliwana tidakkah engkau tahu bahwasanya kami adalah orang yang tahu berbalas budi dan pecinta kami senantiasa berada di bawah bendera kami berada dalam benteng kami lantas apa yang dikatakan oleh beliau Nahnul kiram faman atana gasidan na le saada tanginda mah yalgana kami, beliau berkata bukan atas nama dirinya sendiri, tapi mewakili Rasulullah. Mewakili para awliya Salihin ibadillah. Kami adalah orang-orang yang dermawan. Barang siapa yang datang kepada kami, dia akan meraih keberuntungan ketika berjumpa dengan kami. Belum pulang, baru jumpa, baru datang. Dia meraih keberuntungan. Nala sa'adata indama yalgana Lantas apa yang kita lakukan? Fanhub, biazmin, la takunu mukasiran. Wamzur tarol usyag. Haulahimana? Bangkit dengan semangat untuk dekat, untuk mencintai, untuk mengamalkan, untuk mengikuti jejak mereka. Jangan kita menelantarkan apa yang mereka tunjukkan kepada kita, apa yang mereka bimbing, apa yang mereka ajak. Apabila itu sudah kalian lakukan, wamzur. Kalian akan menyaksikan. Tarul Kalian akan menyaksikan para pecinta di sekeliling benteng kami. Artinya kita masuk mengikut bersama mereka insyaAllah. Apa yang dilakukan para pecinta tersebut? Di dalam jamuan yang mulia itu? Mustabshirin. Mustabshirin. Binaili ma gad amalu farihin mudh nazarul jamal ayana mereka dalam keadaan bergembira riang gembira gembira atas apa binailima gad amalu karena telah meraih apa yang mereka cita-citakan farihin mereka senang senang kenapa mudh nazarul jamal menyaksikan keindahan keindahan siapa keindahan akhlak dari auliya wal salihin Keindahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mereka saksikan dengan mata telanjang Walimah Masyikhu Bakar bin Salim Beliau bilang Biasanya kalau orang datang kepada awliya Yang punya niat benar dapat, yang tidak punya niat benar Ya tidak dapat Tapi khusus yang datang kepada limah Masyikhu Bakar bin Salim Khudli yastahil wulima yastahil Yang niatnya benar Yang niatnya tidak benar Yang pantas, yang tidak pantas Ambil semuanya diberikan Orang-orang yang mulia Walhabib Abdullah bin Ali Al-Haddad Kekasih kita Penunjuk jalan kepada kita sekalian Kira-kira Beliau akan bilang apa kepada kita Di majlis yang mulia ini Kira-kira beliau akan mengatakan Bashir fuadaka Bin nasi bil wafi Minggur bi rabbika Wasi'il al-fa'fi Bergembiralah Beri kabar gembira kepada hatimu Dengan anugerah. Yang banyak, yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala Berupa apa? Berupa pendekatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kalau orang pengen harta Orang pengen dunia Orang pengen jabatan Tapi buat awliya Hal yang terbesar Hajat yang paling besar Minggur dirabbika Dekat kepada Allah Itu yang mereka idam-idamkan Minta ini kepada Allah ta'ala Jadikan ini hajat kita yang pertama dunia nanti nomor sekian minta kepada Allah taala semuanya dunia dan akhirat tapi jadikan hajat akhirat kita yang pertama kita ajukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal Habib Ali sahibul Maulid yang kita baca Maulid Simtud beliau kira-kira kalau beliau ada di tengah-tengah kita apa yang akan beliau ucapkan kepada kita sekalian. Niscaya beliau akan bilang dan berkata kepada kita lakum busyral ijabah wal qabul minal maula biwasitati rasuli untuk kalian hijabah dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala walgabul diterima oleh Allah ta'ala hajat kalian diterima oleh Allah ta'ala dengan berkat Rasulullah sallallahu <tik> alaihi wa alaihi wa sallam kira-kira di majlis yang semacam ini Al-Habib Ali bin Muhammad al-Habshi tahu apa yang akan dia katakan? min ba'di dhalyum batu star jamiul uyub sejak hari ini aib kita akan ditutup oleh Allah taala dan diperbaiki memba'di dzal yum batughfar jamiul dzunub mulai hari ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa taala memba'di dzal yum maulana 'alaina yatub sejak saat ini Allah taala melimpahkan taubatnya kepada kita sekalian waghfa tagh mahkama waqfah mahkamaha fi syimal aw janub yahdhur bihal mustafa wa lahu wa ahli al-ghuyub perkumpulan yang seperti ini kata al-habib ali adalah perkumpulan yang enggak ada tandingannya di barat atau di timur dihadiri oleh nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam terus para ulama bilang kalau nabi udah hadir keluarganya pasti ngikut Para Aulia, wassalallahu alaihi pasti akan mengikut hadir bersama mereka. Kenapa? Kepala tasbihnya Nabi Muhammad sudah hadir. Yang lain mengikut semuanya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh insya Allah, Allah Taala tunaikan hajat-hajat kita. Kita hadir begini, hajat kita banyak. Balas musibah yang mendera umat Islam di Barat, di Timur. Nah kita lagi pusing, lagi mengeluhkan orang-orang yang kebanjiran di penjuru Indonesia. Yang lebih memusingkan lagi orang-orang yang telat subuh Wallah lebih berbahaya, berbahaya daripada kebanjiran Yang telat salat subuh lebih berbahaya daripada kebanjiran Lebih berbahaya daripada kebakaran Sebab ini Kalau api-api dunia kecil Tapi ini api akhirat Karenanya Harapan kita adalah kita keluar dari sini dengan membawa gabul Dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan cirinya Tiga hal Yang diwasiatkan kepada kita sekalian Satu Pasang tekad kita dari majlis ini Selagi majlis kita dilihat oleh Allah ta'ala Selagi Allah ta'ala menatap kepada kita Disaksikan dan dihadiri oleh Nabi Muhammad Paraulia wa salihin Yang paling menggembirakan mereka Pulang bawa tiga hal ini Hal yang pertama Mulai sekarang setiap solat lima waktu kita laksanakan secara berjamaah Tiap solat lima waktu kita tekad berjamaah Kalau semuanya perhatian dengan solatul jamaah Kita bakal melihat kebaikan di muka bumi ini Sebagaimana disebutkan di dalam asar Yang menjaga solat jamaah dalam lima waktu Maka dia telah memenuhi daratan dan lautan dengan beragam kebaikan Dengan solat jamaah tersebut Mulai sekarang Diri kita, keluarga kita, anak-anak kita Salat berjamaah Walhabib Muhammad bin Abdullah al-Haddar Dia tidak tinggal yang namanya jamaah Bukan itu saja, kadang dia ke masjid Karena kesibukan dengan tamu Sesekali datang Maka dia ikut salat jamaah di masjid Selesai salat, dia ajak muridnya Ayo temenin saya ulang salat lagi, kenapa? Kan tadi sudah dapat pahala jamaah Saya tetap ingin mendapatkan pahala Takbiratul ulam al-imam Takbiratul Ihram bersama imam. Fal fadlu fi takbiratul ihrami bil ishtighal agibal imami. Itu yang pertama. Pesan yang kedua yang kita pulang dengan bawa niat ini adalah zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita baca. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk membaca tiap pagi dan sore hasbiyallahu La ilaha illahu wa tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim Hasbi Allah, cukup untuk saya Allah Ta'ala yang akan menjaga mencukupi keperluan saya La ilaha illahu alihi tawakkaltu wa rabbul arshil azim Nabi Muhammad bilang yang membaca zikir ini sebanyak tujuh kali Pada pagi hari Ataupun pada sore hari Pagi dan sore dia baca tujuh kali, tujuh kali Kafahul Allah ma'ahamahumin amri dunia wal akhirah. Yang baca zikir ini sebanyak tujuh kali Allah Taala cukupin. Segala beban dia dicukupi oleh Allah Taala. Dari perkara dunia dan akhirat. Kita punya problem apa? Punya problem bangsa, problem umat, problem balak musibah yang menimpa kita. Problem dunia akhirat, problem rezeki, problem hutang. Baca kalimat ini pagi tujuh kali, sore tujuh kali. Hasbi Allah la ilaha illa huwa alihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Sebanyak tujuh kali. Kafahullah ma'ahamma. Allah Ta'ala cukupi untuknya apa yang menjadi beban pikiran dia. Pemumpung oh, sekarang ini, dalam keadaan seperti ini, mari kita mulai dari sekarang. Jangan ditunda lagi. Kita baca bersama-sama. Hasbi Allah la ilaha illa huwa alihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Hasbi Allah la ilaha illa huwa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 Hasbiya Allah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim hasbiya Allah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim hasbiya Allah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim 7 kali pagi tujuh pagi kali sore lazimkan zikir ini ajaran dari nabi Muhammad yang terakhir adalah kita ngumpul di sini cinta kepada Nabi Muhammad. Harapan kita kita ingin melihat Rasulullah. Kita ingin memandang Rasulullah. Kita ingin menyaksikan keindahan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Persiapkan mata kita semuanya untuk melihat wajah Nabi Muhammad. Persiapkan mata kita untuk memandang kepada wajah Nabi Muhammad Sejak sekarang kita persiapkan Jaga mata kita untuk mema Memandang wajah Nabi Muhammad Bagaimana menjaganya? Apakah dokter mata? Bukan Persiapkan mata kita untuk memandang wajah Rasulullah Dengan menjaga mata kita Dari Hal-hal yang haram Jangan melihat yang haram Baik itu yang berasal Dari televisi Internet Ataupun melalui Telepon genggam yang ada sekarang Jaga pandangan mata kita Sayang-sayang mata kita Persiapkan untuk melihat wajah Nabi Muhammad Wajah Nabi Muhammad Tidak murah Wajah Nabi Muhammad Wajah yang suci Diperuntukkan untuk mata yang suci Sucikan mata kita Mata anak-anak kita, keluarga kita Sensor Segala apa yang ditonton oleh diri kita, istri kita, keluarga kita Dari sekarang Kita persiapkan semuanya Sebagai bentuk persiapan kita untuk melihat wajah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi wa Karenanya saudara-saudara sekalian ini pesan Dan kita udah Mengira-ngira Apa kira-kira yang akan disampaikan oleh Nabi Muhammad Yang disampaikan oleh para awliya wa salihin Tinggal Allah subhanahu wa ta'ala apa yang kira-kira akan dianugerahkan dan dikatakan Allah Taala? Allah Taala berseremon dalam hadis gudsi. Ana, inda zanni abdi bi, fal yznn bi ma sha. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Silahkan, hambaku berprasangka kepadaku sesuka dia. Apa yang kita suka berprasangka kepada Allah, kita suka. Apabila kita berprasangka kepada Allah Allah mengampuni kita. Prasangka kita kepada Allah taala Allah memberi kita. Prasangka kita kepada Allah taala Allah akan mengangkat derajat kita. Prasangka kita kepada Allah apa yang Allah taala berikan kepada para aulia was sholihin diberikan insyaallah kepada kita. Prasangka kita kepada Allah subhanahu wa taala Allah akan memberikan setiap yang hadir bersama anak istri keluarga tetangga mereka husnul khatimah. Prasangka kita kepada Allah Ta'ala Yang sakit disembuhkan oleh Allah Ta'ala Prasangka kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Ta'ala kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah Ta'ala sebagaimana diriwayatkan Ketika habdir majlis semacam ini kita Ketika akan bangun sesaat lagi kita akan selesai Dikumandangkan panggilan Gumu maghfuran lakum Gadbuddila sayyiatukum Hasanat, bangunlah kalian dalam keadaan dosa-dosa kalian telah diampuni oleh ya Allah, kejahatan diubah menjadi kebaikan oleh Allah Taala. Semuanya diubah menjadi pahala, Alhamdulillah. Nikmat besar dari Allah yang Allah Taala berikan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah Taala ijabah kita sekalian. Ya rahimrahimin, ya rahimrahimin, ya rahimrahimin, faraj al muslimin. Ya Allah, disebutkan. Di dalam riwayat ketika hamba memanggil ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin malaikat berkata kepada hamba tersebut is'al mintalah Fa'inna inna arhamar rahimin Agbal 'alaik Silakan minta yang kau inginkan sebab arhamar rahimin sekarang menunggu engkau telah tiba di hadapanmu minta yang kau inginkan ya arhamar rahimin ya arhamar, arhamar rahimin يا رام اللهي مين فرج يا رحم اللهي يا رحم اللهي يا رام اللهي مين, مين فرج على المسلمين يا ربنا يا ر... Allah Taala Ya Rahim, antar jawabul Halim, wa anta niaman mu hijar hamrahih Rahimin walijah. ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعمة المعين يا رحمة رحيمين يا رحمة رحيمين يا رب رحيمين, رحيمين فلي ربنا يا مجيب أنت السمع القريب ضاق الوسيع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا بي جاه طاهر الرسول جد ربنا بالقبول وهبلنا كل زول رب استجب لي أمين غفر لي كل ذنب واستر لي كل عيوب وكشف لي كل كرب ختام إذا دان الإنسرام وحلحنا الحمام وزاد رشح الجبين يا أرهام الواحدين يا أرهام, الواحدين يا أرهام, الواحدين يا أرهام, الواحدين يا أرهام ارواه من وارجع على الموت من ذم الصلاة وسلام على جف عل أنام والأل الكرام والشعب والتابعين مرار